Povestea vieții mele, pista 60 Uneori luam un car cu boi, îl umplam cu merinde și cu deale îmbrăcămintei, Necroiam drumul cu greutate în sus și în jos pe coaste de deal povârnite și intram în câte un sat încărcați cu toate neprețuitele lucruri atât de trebuincioase, ce nu se mai puteau cumpăra și cu care nu se mai întâlni sărățăranii de mai multe luni. Cei mai credincioși și ai noștri erau patru ciobănași drențăroși care, fără vorbă multă, se închinaseră cu totul nouă. Erau gata să se ducă și să aducă orice și ne urmau peste tot pe unde hoinăream. Uneori, totuși, își aminteau de cealaltă îndatorire a lor și atunci îi găseam cu o vărguță în mână, păzind vreo vacă stingheră sau câteva oițe rătăcite. Colonelul Boyl băgase de seamă în felul lui Hazliu, Că fie băiețel român de la vârsta de 4 la 13 ani era cu o vărguță în mână trimis să păzească ceva, de la un pui de găină până la un taur. Băieții stau toată ziua jos nefăcând nimic, ceea ce era dăunător pentru educația lor, pe când surorile lor de la vârsta cea mai fragedă munceau pe brânci. Ajutau mamei la grelele îndăredniciri casnice, la spălatul rufelor, gătitul mâncării, curățitul casei. Răneau pucei și găinile și îngrijeau de prunci. Mici ființe istovite cu chipul serios, care purtau greutăți mai presus de puterile lor, pe când frații lor se lăfăiau într-o plăcută nebie. Trei din cei patru ciobani ai noștri se numeau Ion. Erau Ion cel înalt, Ion cel oacheș și Ion cel preferat de Ilana, ales de ea ca tovarăș mai deosebit. Al patrulea era Dumitru, frate cu săraca Maria și cu Stanca. Dumitru nu se știe de ce, se pare că avea în sat o însemnătate și era cel care cunoștea mai bine veștile de pe acolo. Avea ochii negri, zâmbitori, minunați dinți albi și ca orice cioban ținea totdeauna în mână un băț sau o vărguță. Familia lui Dumitru avea o vacă albă ca laptele. Această vietate frumoasă ca dintr-un vis mi s-a înfățișat deodată pe neașteptate pe când ne odihneam la umbra unui tei, cu întinse ramuri late. Colindările noastre lungi și obositoare se sfârșeau de obicei sub niște pomchi de orară frumusețe. Acolo întindeam câte un mic praznic adus de mine pentru micii mei tovarăși, pe când Ileana punea foarte solemn întrebări celor patru ciobani asupra credințelor lor religioase. Ileana era ortodoxă convinsă și foarte hotărâtă în privința celor ce se cuveneau bisericii. În concepția Ilenei despre datorie, nu era nimic prea îngăduitor. Se vorbea mult între ei despre sfinți și despre diferitele lor însușiri canonice. Sfântul Mihail, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dumitru sau cuviosul Nicolae. Ileana știa toate și se grăbea să le împărtășească și lor știința ei. Convorbirile mele însă erau despre război, despre aliați și despre evlavia ce se cuvine celor ce au căzut în luptă pentru țara lor. Le vorbeam și despre insula depărtată în care mă născusem și, cum steam acolo la sfat foarte serioși, ne pomenim cu o vacă albă ca zăpada în fața noastră. Soarele strălucea pe părul ei minunat, așa încât părea înnecată în lumină. Avea în ea ceva din vacile sfinte ale Indiei și era cu totul deosebită de vacile din România. Priveliștea ei era atât de neașteptată încât părea aproape o nărucire. Dumitru ne că era vaca lor și era vădit măgulit de strigătele noastre de admirație. Această vacă albă făcea din Dumitru cel desculț un adevărat erou și el primea cu un zâmbet noua lui demnitate. Cei patru ai mei erau de asemenea foarte voioși să-mi ajute la îngrijirea cimitirului soldaților cățărat sus deasupra trotușului. Am fost adesea acolo împreună și îi învățam cum să privească buruienile sălbatice, și cum să țină mormintele bine îngrijite și orânduite. Semănasem în acești cimitir nenumărate flori, însă pământul fiind foarte uscat și pietros, răsăriseră numai câteva floarea a soarelui și aici, polo câte o anemonă răzleață, crescută dintr-o sămânță din Anglia. Îngrijeam de aceste flori cu mult interes și le udam cu apă adusă de departe. Uneori priveam de acolo cum apunea soarele peste râu, înnecând pământul și apa cu aur topit. Duminica fiecare își schimbați drențele de peste săptămână și toți se găteau cu hainele cele mai bune, cu cămașa cea mai albă și cu brăul cel mai viu colorat. Femeile purtau fote roșii, crețe și o ciudată bundiță de catifea brodată și căptușită. Într-un alai solemn urcau drumul până la casa mea cu mici legături de fragi de pădure sau cu flori legate cu o bucățică de postav colorat. Dacă nu mă găseau îndată, se adunau în jurul pragului meu așteptând să mă arăt. Era o viață idilică de care mă bucuram adânc și toți care veniseră la mine împărtășeau dragostea mea pentru aceste locuri. Cela a stat odată câteva zile la mine. Cela e o foarte scumpă prietena mea cu un minunat talent muzical. E fica scriitorului, poetului și patriotului nostru, Barbu de la Vrancea. O cunoșteam de când era copilă și cânta la pian în camera Carmen Silvei. E mică, are un păr castaniu bogat, ondulat din fire și e plină de entuziasm, de avânt, de înflăcărare și de haz. Ne potriveam de minune și ne bucuram una în a celelalte, într-un chip cu totul deosebit. Celei îi plăcea să-i citesc, dar declara că nu e nimic de făcut cu mine când înfloresc trandafirii sălbatici că nu puteam rămâne în casă și trebuia să rătăcesc necontenit de colo colo printre trandafiri, ispită căreia nu mă putuse niciodată împotrivi de când eram copil. Lisabeta o iubea și ea foarte mult pe cela și alcătuiam astfel un trio fericit. Dar adevărata mea tovarășă era Ileana. Ea mai mult decât oricine împărtășea dragostea mea pentru țăran și pentru căsuța de bârne venise cu mine întovărășită numai de o cameristă, căci bătrâna Ninii rămăsese la Iași. Aceasta pentru Ileana era un prilej minunat de a se bucura de o adevărată libertate, rar hărăzită ei. Amândouă eram ca niște prizonieri scăpați de îndatoririle zilnice și fiecare oră petrecută la Coțofănești era o adâncă bucurie. Numai grozavele furtuni erau în stare să turbure fericirea Ilenei. Sus pe această culme fără apărare de nicăieri, zgomotul și uruitul tunetului, erau ceva înspăimântător. Priveliștea era minunată, dar totodată înfiorătoare. Mi-aduc aminte că într-o noapte eram pe cerdacul nostru de lemn, pe când lumea întreagă era sfârșiată de fulgere orbitoare, întovărășite de bubuituri care îți spărgeau urechile. Deoarece primăvara și începutul verii fusese primești de secetoase, îngrozitorul potop, care urmă după această furtună, a fost o adevărată binecuvântare. Iliana a primise în dar un pui de iepure pe care îl considera ca cea mai încântătoare făptură. Ochii lui erau mari și strălucitori ca un izvor de munte, blana lui avea culoarea penelor de prepeliță și favoritelei lungi tremurau împreună cu năsucul lui speriat. Amândouă iubeam din inima această mică vietate. Îl botezase în Pitera și era tovarășul nostru de zi și de noapte și dormea cu Ileana în odaie. Într-o dimineață, cu avârșită de durere, Ileana se repezi la patul meu. Găsise pe Pitera mort între dulap și perete și niciodată n-am putut descoperi care fusese pricina morții favoritului nostru. L-am gelit din toată inima. Fie ce întâmplare cât de mică, din timpul șederii mele la Coțofănești, e însemnată în jurnalul meu, însă nu citez aici decât zilele din urmă. Mai aveam cu noi o și tânără și plăcută, Lilica Targi, fica cea mai mare a mareșalului curții. O fată deșteaptă, subțirică, vioaie, gata la orice ispravă. Îi plăcea enorm această viață liberă și fără îngrădiri. Și era foarte mândră, fiindcă mi-o alesesem drept tovarășă. Coțofănești, miercuri 20 iunie 3 iulie 1918 Ultima noastră zi aici. Întristarea plecării plutește în toată casa, care azi e deosebit de încântătoare cu mulțimea ei de flori. Am o grămadă de crin și o dăiță mea cafenie, cu stofele ei vechi și perdelele portocalii. E de o frumusețe desăvârșită. Toți am îndrăgit această căsuță, căreia îi suntem adânc recunoscători. Parcă ne vine să spunem pereților cât de mult îi iubim și cât suntem de mulțumiți pentru că ei au fost atât de drăgălași de primitori, ca un adevărat cămin, și pentru că din ei se desfășoară o priveliște atât de minunată. În fiecare dimineață, când ne deșteptăm, suntem cuprinse de această mulțumire. De câte ori ne întoarcem acasă, după plimbarea pe jos sau cu automobilul, sau seara când luna luminează, sau când strălucesc toate stelele la ceasul culcării, Simțim aceeași mulțumire. Îi suntem recunoscătoare căsuții și pentru apusurile de soare, pentru fiecare rază de lumină ce se joacă pe apa râului din vale. E, e drept că mulțimea țăranilor a ajuns o năvălire pe care cu greu o putem stabili. Printre ei avem mulți prieteni și încrederea lor în mine e ceva care te umple de milă și de înduroșare. Ileana trăiește într-o lume de extaz, făurită de ea însăși, a găsit mai jos de casa noastră un colțișor de pădure deasă pe care l-a numit Grădina Tăinuită. Existența lui e înconjurată de un mister aproape evlavios, vorbește de el cu glaș optit și unul din cei patru ioni, favoritul ei, a fost primit să împărtășească taina și lucrează necontenit alături de ea, la o a neprețuitei grădini. E o fericire să-i privești încântarea și să ghicești din vorbele ei, Nemai pomenita strălucire cu care înconjoară acea biată bucățică de pământ. În orice ceas al zilei, coboară până acolo și apoi se întoarce cu obraje aprinși și ochii luminoși, în care lucește fericirea acestei vieți atât de libere. Toată dimineața am scris și am citit, dar după ce ai, am plecat într-o ultimă plimbare și ne-am dus până în vârful dealului. Ne-am întors apoi pe jos pe alt drum prin pădure. Bineînțeles, la sfârșit am trecut și prin sat, unde am făcut vizita de rămas bun, pe la toți meriții noștri prieteni. Am umblat neîntrerupt timp de trei ore. Ileana, spre marea ei bucurie, dăduse peste un căluț țărănesc, bălțat, cu părul zbârlit, cu botul trandafiriu și cu ochi răbdători, plin de sfială. Parte din drum a făcut o călare pe acest căluț, cu un țol cenușiu în loc de șa. Solul firește aluneca mereu sub cele răbdătorului animal. Acest cal avea netăgăduit o înfățișare resemnată, iar lunecarea țolului întățea mereu bucuria Ilenei cum se întâmplă cu orice lucru la acea vârstă. Descoperisem un drum nou cu totul încântător. Peste tot locul întâlneam pâlcuri din acele flori înalte cât omul, numite Lumina Vieții. În românește se numesc Lumânărică. Sunt cât se poate de decorative și răsar peste tot, ca palide și de lumină. Cea mai îndoioșătoare vizită de rămas bun a fost aceea făcută fetei bolnave Maria și mamei Anica. Tocmai își pregătise rămasa de seară în mica lor bătătură. O mămăligă mare și un borș rece, cu vasole albă. Cina era așezată pe una din acele măsuțe scunde și rotunde, în jurul cărora se gemuiesc țăranii pe scaunele mici cu trei picioare. Nu mai încape vorbă că am fost și noi poftiți să luăm parte la masa lor. A fost un adevărat În Încet și întristați ne-am întors la iubita noastră căsuță, pe care trebuia să o părăsim după masa de seară. Apusul de soare era minunat. Mai făcurăm o dată tuturor odăilor, luându-ne de la toate rămas bun duios. În clipa când plecam după ultima și cea mai lungă ședere a mea la Coțofănești, Primi vestea că prietenul meu, Boyle, avusese un atac de apoplexie. Aceasta a fost pentru mine o cumplită lovitură. Acest om puternic, încrezător în sine, pusese ca o stâncă în mijlocul unei mări învrăjbite. Era ceva în el care ți-amintea de un stejar boinic, plin de o neclintită putere. Se părea că stejarul, la umbra căruia aveam de gând să mă adăpostesc, fusese trăznit de fulgeri nu venea să cred, era ceva nemilos, nedrept, ca soarta să doboare la pământ pe singurul prieten ce ne rămăsese, când se poruncise tuturor prietenilor să părăsească țara. Și ceea ce-mi venea mai greu era faptul că mi era cu neputință să mă duc în Basarabia tocmai atunci, așa încât eu, care îngrijisem de atâtea sute de bolnavi anonimi, nu eram în stare să aleg la patul unde zăcea prietenul meu. Întoarcerea de la coțofănești la Iași A fost ca de obicei a anevoioasă Dar din fericire proase Și aici din belșug Și pământul uscat de secetă Se acoperise peste tot cu mii de flori Iași Joi 21 iunie 4 iulie 1913 Nu mi-a fost ușor Să reîncep viața de la Iași Dar copiii mei se bucurau că m-am întors Marea întâmplare pentru mine Azi e că în sfârșit am primit două scrisori de la mama. Una, cam veche, e pornită de la Coburg și alta mult mai recentă e din Elveția. Veștile ce-mi dă despre ea sunt în general destul de bune, dar cele ce-mi scrie despre dăchii sunt îngrozitoare, din toate punctele de vedere. Vitejia ei e cu totul nimicită, până și germanii încep acum să-i pară salvatori. Atât de înfiorătoare e situația în țara bolșevicilor. Biata dăchei și când mă gândesc ce simțea ea pentru dușmanul nostru al amândurora, ultima oară când a fost aici. Niciodată n-am să știu toate amănuntele suferințelor, ale temerilor și ale grozăviilor îndurate de ei. După masa a fost să mă vadă Didina Cantacuzino, care venea din București. Am stat de vorbă o mulțime de vreme, în toate părțile suferință, disperare, mizerie și durere. M-am dus în vizită la Lis Șuțu, care a fost operată de apendicită și se afla la spitalul Caritatea, Iași, sâmbătă 23 iunie, 6 iulie 1918. Sunt foarte răcită și m-am simțit rău toată ziua. A trebuit totuși să primesc multă lume, printre care pe generalul Petala și pe Jean Crisoveloni, cu care ne-am sfătuit în privința ambulanțelor noastre Regina Maria. Guvernul nostru nu se poartă bine și se arată nedrept față de Jean. Mă simt slăbită ca sănătate, așa încât tot ce aud mă doare aproape, dar scrâșnesc din dinți și rămân liniștită și resemnată împotriva durerii mele. Ziua de azi a fost una din acele negre, unde toate par groaznice. O zi de vaișmerț, când nimic nu se poate îndura, când nu vezi din toate lucrurile decât latura cea urâtă și orice strădanie spre bine pare deșartă. Mă aflu în această stare sufletească în care îți vine să te dai învins, să te faci nevăzut, să dispari. E un sentiment groaznic. Iași, duminica 24 iunie, 7 iulie 1918, azi am primit pe Averescu. De mai multă vreme voia să mă vadă. Nu ne văzusem de săptămâni și ultimele noastre întâlniri fuseseră furtunoase. Primele clipe n-au fost lipsite de oarecare stângăcie. Însă cu tot obiceiul meu de a vorbi deschis, am destulă îndemânare ca să știu arunca o punte pe un teren alunecos. Pentru a înlătura subiectele prealzătoare, începui să vorbesc de chestiunea agrară și spusei că urmărisem atitudinea lui în Parlament și că mă bucuram văzând că asupra acestui punct eram de aceeași părere. Vorbim împreună timp de două ore. El avea marea dorință să-mi lămurească purtarea lui când începuse să trateze pacea. Declară că ar fi obținut condiții mult mai bune dacă rămânea el la cârmă. Vorbi cu elocință, cu putere de convingere, împăciuitor, dar eu mă simt încă prea rănită, prea bănuitoare, ca să văd în el vechea prietenie și încredere de acum câteva luni. Aceasta mă întristează mult, căci generalul și cu mine lucrasem întotdeauna împreună. Acum sunt între noi prea multe chestiuni nelămurite. Despre unele am putea vorbi și, bineînțeles, Averescu-l găsit cât un motiv bun pentru fiecare lucru, dar n-aș putea spune că m-am mulțumit totdeauna. În vremea din urmă văd prea multe schimbări, după cum suflă vântul, prea multă nestatornicie în păreri și, dacă n-aș fi eu regina, aș zice prea multă nerecunoștință. Însă o regină nu trebuie să aștepte recunoștința, Trebuie să dăruiască neîncetat și să nu ceară nimic în schimb. Deși mă durea capul îngrozitor, stăturând de vorbă mai bine de două ceasuri. Când plecă generalul, ajunsese la capătul puterilor mele. Acum nu mai aveam atâtea de făcut. Buna stare a săracilor și a suferinzilor, ajunsese grija mea cea mare. Din pricina mâinii grele cu care ne-a păsat dușmanul, viata noastră țară fusese sleită de ultimele ei bogății. Se goleau și cămările mele și nu mai puteam să mi le umplu cu transporturi venite din Rusia. A fost o vreme întristătoare, mă luptam însă împotriva covârșitoarei deznădești cât puteam de bine. Începurăm să vorbim despre plecarea noastră la Bicaz, unul din domeniile coroanei, în frumoasa vale a Bistriței. Aveam acolo o casă mare și albă, chiar pe marginea apei, pe care treceau alunecând plutele. Era un loc de o frumusețe idilică. Deși casa nu era destul de încăpătoare, puteam înghesuindu-ne puțin să ne luăm acolo reședința cu toții la un loc. Viața în oraș ajunsese de nesuferit și simțeam nevoia unei odihne mai lungi, în aerul curat de la țară. Dar a trebuit să treacă vreme până să putem pleca de-a binelea. Ploile grele învioraseră mult pământul de jur în împrejurul iașilor. Începui iar să iei cu nichi sau cu Ileana. Un enorm și greoi cal de vânătoare, cumpărat de la un ofițer rus, își găsise loc în grajdurile noastre și împlăcea să plec în galop cu acest animal de proporții elefantice, botezat Jumbo. Seara, soțul meu și cu mine făceam lungi plimbări cu automobilul, colindând împrejurimile și descoperind multe sate părăsite și pitorești. Țăranii erau fericiți să ne vadă, ori pe unde treceam căutam să duc puțin ajutor. Regele mare botanist era încântat de atâtea flori de câmp, care acum, după ploaie, înfloreau peste tot din belșug. El se mulțumea cu cele mai simple plăceri, iar eu eram fericită că găsisem un chip de a aduce o cât de mică bucurie în viața lui hărțuită. Acum vedeam mai puțină lume, deoarece mă țineam cât puteam de departe de lumea noastră oficială. Totuși, ușa mea era deschisă pentru cei ce voiau să mă vadă. Astfel primi într-o zi pe un rus contele Ugarov. Tocmai sosise din Rusia și îmi aducea vești rele despre țarul Nicolae și familia lui. Vești care îți rupeau inima. Mă tem că sunt în mare primejdie. Te-a înmini împărăteasa mamă care e în Crimea, pare că e mai puțin nenorocită. Peste tot stare și îngrijorare. Dar disperarea mea cea mai mare era purtarea guvernului nostru germanofil. Aveam în mine grozava teamă că ne vindem dușmanilor. Neclintit în credința ce o avea, că izbânda va fi de partea germanilor, părea gata să facă cele mai umilitoare concesii. Eu însă rămâneam tot atât de dârză ca mai înainte, cu totul neîmbrânzită în împotrivirea mea și făceam tot ce-mi sta în putință ca să împărtășească și regele toată indignarea mea. Rămăsesem neînduplecată, pentru mine era numai o cale, numai o părere și de aceasta mă agățam din toate puterile, fără să-mi că mă făceam neplăcută celor de la putere. Regele uneori mă socotea prea îndrăjită, prea categorică, dar eu aveam o presimțire că atitudinea mea va fi odată și odată forța a țării mele. Simțeam că va veni ziua în care poporul îmi va mulțumi că am fost atât de aprigă la luptă. Va poate că-și vor da seama de aceasta până și cei ce mă socoteau o răzvrătită. Azi le era o stabilă nesuferită, dar va veni vremea când adevărul va fi de partea mea. Cei credincioși, precum și cei care azi nu prea știau nici cei ce să gândească, aveau nevoie de puterea mea de împotrivire. Aceasta era credința mea cea mai neclintită. Cam în vremea aceea scrisă în jurnalul meu următoarele. Nando trebuie să primească azi pe Roman. Acesta îi va aduce la iscălit un decret în care acordă o amnistie generală tuturor celor care ne-au trădat cauza. Regele nu trebuie să-i scălească această hârtie. Îl rugai din suflet să se împotrivească insistenței lui Marghiloman. Își poate oricine închipui că Marghiloman, deși păstra aparențe curtenitoare, nu putea să aibă dragoste pentru mine, deoarece eram cu adevărat cea mai neîmpăcată potrivnica lui. Firește, regele și cu mine aveam uneori clipe de neînțelegere. Știu că îl supăram câteodată, ba chiar îl și îndrăgeam. Într-o zi va trebui și el să-și dea seama că am fost silită să iau această atitudine. Numai astfel mențineam statornicia și însuflam teamă celor ce căutau să îl îndemne să ia hotărâri greșite. Era în mine credința nestrămutată că aveam eu dreptate și aceasta îmi dădea o dureroasă putere. Erau totuși ceasuri în care Nando mă lăsa să vorbesc liniștit și atunci încercam să-l fac să înțeleagă că trebuie să ne întregim unul pe altul. Avem fi diferite, dar tocmai această deosebire ar putea fi de folos. Numai să găsim în noi răbdarea de care avem fiecare nevoie față de deosebirile celuilalt. Eu eram prea categorică, prea repede la hotărâri, iar el prea de dat îndoielit. Sunt clipe în care trebuie înlocuită îndoiala prin înfăptuire, și în asemenea clipe trebuia să miete că mă arătam prea excesivă, după cum spunea el. Adesea mă rugam lui Dumnezeu să-mi dea graiul îngerilor ca să găsesc cuvintele potrivite care să nu-l supere. Uneori mă încerca a ispita, mai ales când eram dojenită pe nedrept, să mă dau învinsă, dar am bucuria să pot spune că asemenea clipe erau rare. De fapt, nestrămutata mea convingere că dreptatea era de partea mea, îmi înlesni drumul printre cele mai periculoase stânci. fără îndoială, în acele timpuri, nu eram o și plăcută, îmi dădeam bine seama. În sfârșit veni și ziua fericită când părăsi și pentru a ne muta la Bicaz. Schimbarea orașului cu aerul de munte a fost o mare ușurare și ne dă durăm seama îndată cât de mult bine ne făcea. Senina viață de la țară ne potoli nervii încordați Ne bucurarăm de priveliștea frumoasei văi, de satele mici și drăgălașe, de vechile biserici și mănăstiri Și în curând ajunserăm în foarte bun prieteni cu țăranii, al căror port aici e foarte pitoresc Din Valea Cea Mare se deschid o mulțime de vâlcele În fiecare zi descopeream câte un peisaj nou, iar florile de câmp constituiau un nencetat prilej de încântare Afară de aceasta vedea mult mai rar pe membrii guvernului, cu toate că din când în când se ivea câte un ministru ca să-l necășească pe rege cu cereri plicticoase. De obicei făceau drumul noaptea, așa încât soseau la ora micului dejun și luau împreună cu noi. Priveam pe acești domni cu bănuială și venirea lor însemna de obicei că vor urma clipe neplăcute între mine și soțul meu, căci trebuia să-mi iau din nou atitudinea de câine de pază. Erau însă și zile binecuvântate, zile de pace, în care puteam respira mai ușor, și apoi veștile de pe frontul aliat erau mai bune. Veștile ne soseau cu întârziere și fărămițate, dar totuși veneau, în ciuda controlului și a propagandei germane. Le primeam cu o bucurie aproape sfântă, însă mă feream de a mă arăta fățiși mulțumirea, de teamă să nu sting, lumina și totodată de frica vreunei noi dezamăgiri căci din nenorocire eram obișnuiți cu ele. Carol avea comanda unui regiment de vânători la Târgu Neamț, un orașel din apropiere. Dobândisem pentru el această comandă, căci socoteam că-i va fi de folos să aibă răspunderi și îndeleniciri militare active de îndeplinit. Această nouă demnitate părea că îi face plăcere. Venea uneul să ne vadă la Bicaz, dar nu găseam că e mulțumitoare sănătatea lui. Era prea slab, dușa și părea că îl muncește un gând. Umbla mult prin țărani și descoperi în curând multele lor nevoi. Cu ajutorul prințului știrbei, izbutisem să cumpăr câteva vagoane de mălai, care e temeiul hranei țăranilor. Sub supravegherea doctorului Mamulea, organizai în satul nostru împărțirea regulată a acestei neprețuite făini, care acum se găsea cu greu. Totodată își și un dispensar, unde puteau veni bolnavi și suferinzii, ca să ceapete medicamente și sfaturi medicale. Veneau cu sutele în fiecare zi și am putut face astfel mult bine. Valea Bistriței era foarte săracă și de când încetaseră luptele active, Crucea Roșie și organizația Regina Maria lucraseră fără odihnă în mai multe vei, îngrijind de țăranii nevoiași. Aceste echipe erau conduse de multe prietene de-ale mele, dintre care cele mai de seamă erau doamna Mariet Balș, sora prințului Știrbei, doamna Jean Costinescu, împreună cu domnul Costinescu, doamna general cuandă cu fiicele ei și multe altele. La Tarcău muncise cu un adevărat devotament doamna Julieta Antonescu, jerfindu-și viața pentru cei nevoiași, se îmbolnăvi și muri. Țăranii care o iubeau din toată inima Stăruiră să fie îngropată în mijlocul lor Mă duceam des la mormântul ei Acolo se adunau în jurul meu Cei ce fuseseră îngrijiți de ea și îmi povesteau multe despre ea Era ca o mamă, îmi spuneau ei Și pe când îmi vorbeau Vedeam în ochi chipul ei tânăr Serios și frumos Așa cum o cunoscusem cu un an înainte Bara la Coțofănești Unde împreună îngrijisem de bolnavi La 22 iulie în vestea Că fusese ucis țarul Ultimul țar al Rusiei, Nicolae al ii și familia sa au fost executați la 17 iulie 1918 la Ekaterinburg. Romanovii au deținut tronul Rusiei în perioada 1615-1917. Niciun alt amănunt, numai vestea că fusese ucis, iar despre familia lui nu se pomenea deloc. Am fost îngrozită, așadar îndrăzniseră să facă îngrozitoarea crimă. Totdeauna mă temusem că așa se va sfârși, însă nădăjduisem în pofida desnădejdii că vor putea fi salvați. Citesc din jurnalul meu, la 11 s-a slujit aici un parastas foarte îndurășător și foarte simplu pentru bietul nichi. Nu știu din ce pricină, lumea oficială încercase să împiedice această slujbă, dar eu stărui să se facă, dacă nu oficial, cum s-o că se cuvenea, cel puțin în chip intim. Familia imperială era cât se poate de religioasă și rugăciunile aveau pentru ea mare însemnătate. Bietul Niki, mă înfior când mă gândesc la sfârșitul tău. Tu care ai cunoscut tot ce e putere și slavă, să ai un asemenea sfârșit. Dacă ai fi murit pe tron, ce pompoase ceremonii s-ar fi desfășurat în toate bisericile. Dar azi, toți caută să te treacă cu vederea. Nu voiau nici măcar să ne lase să slujim un parasteas în amintirea ta. S-ar fi rugat în chip oficial pentru împăratul mort, dar nu vor să o facă pentru un martir, cum ești tu azi. asta e omenirea. Dar aici, în rustica bisericuță a satului, ne-am rugat din toată inima pentru pacea sufletului tău. Nu mai ești un biet prizonier, nici robul mării tare și nici al unei gloate sălbatice. Dumnezeu, desigur, a recunoscut în tine omul bun ce ai fost. El va fi singurul judecător drept al greșelilor ce le-ai făcut pe când erai pe tron, căci toți oamenii greșesc și, desigur, a trebuit să mori pentru păcate ce nu erau ale tale. Pe când stăam în bisericuța mică și fără podoabe și smeritul preot al satului, oficia slujba după datină, m-am gândit adânc la viața ta, la toată slava ta trecută și la tragicul tău sfârșit. Îmi amintii cum copilărisem împreună și îți văzui iar chipul blajin. Mi s-a redeșteptat în minte intrarea ta călare la Moscova, la încoronarea ta, tânăr de tot cum erai și înconjurat de toată fala și de slăvirea lumii întregi. Te-am revăzut la țar cu copiii tăi și la Constanța, ultima oară când ne-am văzut. Dragul meu, Nichi, te iubesc cu adevărat. Micul meu parastas a fost săvârșit fără multă măreție, dar nu de măreție ai tu nevoie azi, ci de inimi care să te înțeleagă și să jelească cluntul tău sfârșit. Gândurile mele se îndreaptă spre tine cu o duioasă amintire. Să dea Domnul ca marea credință ce o aveai într-o lume de apoi mai bună, să te fi însoțit până în clipa cea din urmă. Bicaz, 19 iulie, 1 august 1918 Zi minunată! Fac lungi plimbări cu lirii catargii, care e tot atât de vioaie și de neobosită ca și mine. Am început din nou să mă îmbrac în portul românesc, să fac vizite țăranilor în colibele lor și să stau de vorbă cu ei. Sunt încântați când le pășesc pragul și mă urmează peste tot. Au un grai atât de fermecător, chiar poetic, și știu să-și arate dragostea față de noi. Nu sunt răsfățați de soartă, totdeauna de multe nevoi, au în mine o încredere copilărească și sunt bucuroși de orice. Nu mă arăt nicăieri cu mâinile goale. Am învățat pe cei trei orfane ai mei să meargă după mine, purtând coșurile cu micile mele daruri. Cam pe la vremea cearului au venit generalul Balar, domnul Mișu cu colonelul Boyle, care trebuie să-și termine convalescența aici, sub supravegherea mea. I-am găsit o căsuță de țărani foarte curată, nu departe de a noastră, în care va putea locui. I-am trimis un jeț din cele mari înglezești și alte câteva lucruri ca să se simtă bine. A fost pentru mine o mare zguduire să-mi revăd bunul prieten și am băgat de seamă că era și el adânc mișcat. Nu mi-am putut da seama, la prima întâlnire, de starea sănătății lui. Însă am observat că lăsa pe alții să vorbească și nu spunea mai nimic. Înainte, el era însă acela care îndruma convorbirea. Seara am ieșit cu Nando și Lisabeta. Caut totdeauna locul pe care să-mi clădesc casa albă a visurilor mele. Azi l-am găsit, un plai minunat pe o înălțime, sub care se desfășoară un șir de pajiști diversi de o frumusețe dumnezeiască. Pajiști ce coboară treptat în chip de terase, având drept fundal cea hrăul. Dacă mi-aș clădi casa pe o culme, aș așeza-o pe un fundal de munți încruntați și de codri întunecoși, însă în fața mea s-ar despășura o largă și zâmbitoare întindere de verdeață. N-ar fi nimic prea împrejmuit și totuși ar fi un cadru măreț și romantic. I-am făcut pe Nando și pe Elisabeta să mă împărtășească entuziasmul. Au găsit și ei că ar fi cel mai minunat loc pentru o casă albă în stil de mânăstire. E vorba să se facă un zăgaz undeva pe Bistrița și atunci tot locul ar fi înconjurat de un mare lac. Într-o parte, marginea erboasă a dealului ar coborâ domol spre lac, însă în față, pajiștele n-ar fi necate de apă. Numai cea din urmă ar ajunge până la margine Acest loc e o minune în care odată și odată cu voia lui Dumnezeu Voi clădi casa purificată a bătrâneții mele Numele ce am ales e fata Morgana După masă avui o lungă convorbire cu Mișu Despre întreaga situație și despre nădejile și temerile noastre Mi-a spus totodată că boil are nevoie de multă îngrijire Și că nu trebuie să se obosească Bicaz, 20 iulie, 2 august 1918 Am luat pe minion cu mine ca să vizităm o familie de oameni nevoiași. Le-am dus diferite provizii. La 11 și jumătate a venit boil să mă vadă. Îl observam cu mare grijă. În aparență pare aproape neschimbat și totuși este în el o mare prefacere. Nu-i nicio deosebire în chipul lui și aproape nici în agraiul lui. Judecata lui pare aproape tot atât de limpede ca mai înainte și argumentele lui tot atât de temenice. În atitudinea lui e aceeași binecunoscută putere de luptă. Dar a pierit ceva din apriga încredere în vlaga lui, ceva din minunata lui stăpânire de sine și din necontenita putere de voință a trupului și a minții sale. S-a furișat în firea lui oarecare întristare. A privit cu ochii deschiși ceasul sfârșirii tuturor lucrurilor. Fulgerul a atins puternicul stejar, fără a îndrăzni să-l doboare, dar nu mai e pe deplin întreg, o știe și el. Aceasta m-a întristat și mai rău, și l-a întristat și pe el. Altădată nu se îndoia niciodată de puterea lui, azi se îndoiește. La dejun am avut pe doi dintre generalii noștri. N-a scuturat puțin, aveau nevoie de așa ceva. Nenorocirea slăbește moralul. A venit prințul Stilbei la o lungă consfătuire și am cercetat cu deamănuntul toate laturile situației noastre, așa cum făcusem și în ajun cu Mișu. E nevoie de o neasemănată dibăcie și nu mai cap îndoială că norocul în clipa de față e de partea aliaților. Iar situația noastră din pricina aceasta se face din ce în ce mai primejdioasă. Trebuie să ne deschidem bine ochii și urechile și să fim foarte chipzuiți, Înainte de orice mișcare, ba chiar și de orice cuvânt, ziua o sfârșire într printr-o plimbare și o gustare la locul casei visate de mine. Luasem cu mine pe toți musafirii, până și generalul Balar se arătă înflăcărat de frumusețea priveliștii și doar Balar n-are suflet de poet. Vicaz, sâmbătă 21 iulie 3 august 1918. Vești bune de pe frontul francez. Soasson a fost reluat. Scumpul nostru bătrân Berndo are acolo comanda unei armate. A dat un ordin de zi pentru trupele engleze de sub comanda lui. Mi-a făcut plăcere să-i citesc numele. Au venit la dejun Boir, Balar și Mișu. Boir s-a făcut mult mai tăcut. Îl pândesc cu îngrijorare. Simt că a fost greu lovit și că se întremează încet. Dar mai ales simt că își dă seama că nu va mai fi niciodată omul ce a fost și că asta e pentru el ceva grozav. Trebuie să bag bine de seamă să nu se obosească prea mult, până nu-și va recapăta puterea. Ileana îl iubește și el se nebunește după ea. Nu-l ostenește pentru că nu trebuie să facă mari sforțări când stă de vorbă cu ea. L-am dus în satul Ruginești, așezat din Coloderu, față-înfață cu locul casei visurilor mele, fata Morgana. La capătul acestui sat, chiar la poalele dealului, locuiesc două bătrâne, pe care mă duc totdeauna să le văd. Sunt cele mai sărace din tot satul și cam disprețuite de sătenii cei mai avuți. Ceea ce m-a atras a fost nemaipomenită micime a colibelor lor. Mai ales una din căsuțe e nespus de tărăpânată și are o învelitoare ieșită mult în afară acoperită cu porumb. Acest aghius bordei de lut pare că-și dă sufletul sub povara acoperișului. Bătrâna care locuiește în această colibă are numai un picior, celălalt e un bont învelit într-un sol și mătușa șchioapătă de colo-colo, rezemată într-un ciomac necioplit. E o adevărată baba hârca. Soră sa locuiește ceva mai jos în aceeași împrejmuire. E și ea o desăvârșită întrupare a vrăjitoarei. E măritată și locuiește cu o fată a ei, cu care se ceartă și se ciorovăiește necontenit. Nu se înțeleg în nicio privință. Singurul chip de a intra în bătătura lor e să sari peste gard. Amândouă băbuțele și cu fata certăreață mă așteaptă din dărâtul gardului, apoi mi-ajută să-l sar cu multe strigăte de bună primire. Sunt apoi nemilos sărutată pe amândoi obrajii. Patru sărutări la sosire, patru la plecare. Băbuțele mele nefiind tocmai curate, aceste sărutări sunt partea cea mai puțin plăcută a petrecerii. două bătrânele se bucură, bineînțeles, de un dar înrădăcinat al băfelii și se grăbesc să mă împărtășească toate întâmplările din sat. Față de vecinilor, arată o ură strașnică și puțin creștinească. Fiind alese de noi dintre toate celelalte, ele cele mai sărace și mai nevoiașe, au prilejul să cunoască cinstea înviorătoare, precum și neplăcerea oarecum îngrijorătoare, de a fi pismuite de toți. Ele, care fuseseră până atunci, cele mai disprețuite din tot cuprinsul, se pomenesc acum din pricina vizitelor reginei, ținta geloziilor. E pentru ele o întâmplare nouă, care le însuflețește, dar le și neliniștește. Toate acestea mi se povestesc într-un potop de cuvinte și cu multe lacrimi. Cea cu un singur picior mai ales, plânge nepotolit. Fiece cuvânt de ocară e însoțită de gesturi vorbitoare și, la orice blestem împotriva pismuitorilor, fac cu evlavie semnul crucii. Ileana ascultă cu ochi mari vorbele lor înfiorătoare. Pe mine mă binecuvântează de o mie de ori pentru dărnicia mea, iar vecinii răutăcioși sunt din belșug blestemați într-un grai nespus de pitoresc și vrednic de Vechiul Testament. Azi, ca de obicei, a fost apige ciorobăieli între vrăjitoare și fata ei. De data asta, era vorba de soțul tinerei femei. Ca orice om cu simțul datoriei, era în clipa de față mobilizat, dar se pare că era vreun motiv undeva, căci bătrâna dădea drumul cu glas tare învinuirilor ei împotriva celui plecat, iar fata se îndrăja din ce în ce. Bineînțeles, cearta se spârși într-un potop de lacrimi și cu strigătul vremelnicei văduve. Dumneata, mamă, ai o inimă mică și uscată, neagră ca păcatul, pe când inima mamei regine... E rotundă, roșie și plină de dragoste. Și spunând acestea, arăta prin gesturi dimensiunile deosebite ale inimilor noastre. Închizând pumnul strâns, făcea să vedem micșorimea nedemnă a inimii mamei ei, iar când vorbea de inima mamei regine, rotundă și roșie, degetele ei se deschideau și ei se rotunjeau, ca și când ar fi ținut în mâini o mare și neprețuită pomoară. Petreceam ca la un spectacol de teatru. Când văzui că prea se umplea mult văzducul, cu vrăjbirile obișnuite în acea familie, pomenii de ceva de ale mâncării și această propunere plăcută, a aduse iarăși pacea în grupul nostru. Ileana și unchiul Joe întinseră merindele aduse într-un coș. El tăia marfelii de pâine, și Ileana le ungea solemn cu un strat gros de marmeladă de smeură. Bătrâna, cea cu piciorul în țol, nu înceta de a se tângui cu lacrimi, căci prânzul părea a fi cea mai mare plăcere a ei până în clipa când propusei să fumăm câte o țigară. Atunci înflori pe fața ei încrețită un zâmbet larg și știrb, raza de soare după nori și iată pe regina României, așezată pe pământul neted al prispei, în fața bordeiului cu covârșitorul acoperiș de porumb, cu câte o vrăjitoare de fiece parte, fumăm niște țigări mirositoare și desfătându-ne câte ștrele, cu această lulea a apăcii. Deosebirea între noi era că bătrânele zdrențuite scuipau cu îndemânare, cum fac marinarii când se iau la întrecere cu acest joc, în o zi, fără nori. La început mă uitam cu oarecare neliniște la această uimitoare îndeletnicire a lor, întru câtva îngrijorătoare, deoarece eram așezată foarte aproape de ele, dar îmi imediat liniștea când văzui cu câtă îndemânare se fereau de orice lucru care nu trebuia atins. Știau să țintească fără greși. Așadar, mă potoli și-mi țigara până la ultimul rotocol de fum și făcea mare haz de sindrofia noastră, care, deși nu era tocmai protocolară, se făcuse din ce în ce mai prietenoasă, cum se întâmplă întotdeauna când propun să aprindem câte o țigară. La plecare, firește, a trebuit să mă supun celor patru sărutări rituale, două pe fiecare obraz. Colonelul Boyl petrecea nespus de bine. Trebuia să-i tălmăcească Ileana tot ce spuneau bătrânele, și de vreo două ori izbucni în râsul lui vesel de ordinară. În drum spre casă împărțirea mulțimii de copilași bucăți mari și rotunde de turtă dulce, făcute anume pentru ei de bucătarul nostru.